Comença una experiència radiofònica des de Bonvent i Barça Nova. Enfront del micròfon, el mestre Arnó. Experiència de la hipnosi, de l'energia mental i d'aquests poders que hi són però que no tots som capaços de dominar. Bona tarda, mestre Arnó. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Bé. Diguem que d'aquí uns instants enviaràs, o ja estàs enviant energia en positiu per a tots aquells que creuen, per a tots aquells que s'hi predisposen? per perthom. Per energia en positiu, o sigui, que sí, sí, bones mes aviat, més aviat, tranquil·litzant, relaxant. Molt bé. Aquesta és l'energia. Anem a fer l'experiència, doncs, aleshores que recomanes a la Primer de tot, potser que ho gravessin els que hi creuen perquè això els hi servirà eh, encara que no sigui a aquesta hora, per a posterior i el programa els hi servirà per anar rebent aquestes impressions positives que radio televisiu dirigeixes des d'aquí. Això mateix seria que el que farem, l'experiència que farem, si deia més aviat, adaptada a la relaxació. Serien unes tècniques de relaxació. Molt bé. Això Però... fa desaparèixer dolors i mals de cap, neuràlgies, estrès, etc Sí. Si sí, la persona que ho practiqui, que la persona que tingui interès, això si ho poguessin fer tots, emplear-ho durant 10 minuts, 20 minuts cada dia, uh -huh. tothom, és molt positiu. És positiu al 100% i és qüestió de fer-ho, de practicar-ho. I a hi aprendre les tècniques que són molt fàcils. i ja veureu ara sobre la marxa ho entendreu és molt fàcil. Molt Sol fa falta, fer, voluntat i volgueu fer clar. continuïtat és un grau de hipnosi. Diguem que el relax és, una, és un element primordial per a la' hipnosis. La hipnosis és relaxació profunda, uh -huh. com és concentració també. però la hipnosis, la persona per a, per a estar hipmatitzada normalment en principi està relaxada. Ara m'estàs mirant molt fixament i la teva mirada és pertorbadora, almenys a mi m'inquieta, mi però jo també intento fer el mateix amb sí, tu. Sí, sí, sí. I aleshores tu notes quan algú es predisposa o no? Jo m'hi vull predisposar, però també a la vegada t'envio alguna energia meva i mental. Bueno, tu sí. la reps o, o tens una barrera o tens un taló no, que no. te'n priva? No, no, no. Però tu no. intentes fer alguna cosa amb mi, perquè veig que em mires... No, no, i... no. No, no, no. És l'acostum. No, no, a més... més no, no, igual, no. eh? M'és igual. Sí, sí. Jo, jo, jo també m'hi predisposo. No, jo, jo miro la gent, eh, quan jo faig una, una experiència d'hipnòsis, eh, a, a la gent i veig el que està més o menys predisposat. Per cert, per... poca estona fa he vist com en la nostra productora, la Macarena, sí. l'estaves mirant molt fixament i ella sembla que està més pertorbada que tots nosaltres aquí. Aquí tenim l'Hector Vila, tenim el Martí i tenim el Josep Martínez, però ella sembla que està dins del teu flux o del teu influix. Ella, ella ho pot explicar en fet d'una petita experiència, que era de una, una, un trastorn, diguéssim, un trastorn del, del gust. Mm. Eh, m'ha donat un cigarro que tenia ella que estava i sí. jo l'he tingut un minut entre els meus dits i, uh -huh. i l'he mirat d'entre de, ull i ull i li he demanat que durant aquest minut ella es concentrés en la seva respiració, tan tanqués els ulls i que per no pensar en res, que anés comptant les seves respiracions uh -huh. durant uh -huh. aquest minut, jo tindria el seu cigarro entre els dos dits sí. i ja està, i ho fet una vegada passat un minut, li he tornat el cigarro ella ha obert els ulls i li he dit eh, eh, què tal i ella m'ha dit que, que el tabac el gust vie, era més fort sembla ser crilitada la llengua i la gola i si bé haver insistit desputt ha d'entrar a, a descarregar una, una sèrie de tos ja. una alteració de me de la gola o sigues que li pots fer canviar el gust tu li dones una patata amb ella i ella es pensa que és un preix que s'exito vols Bueno, això del cigarro és superficial és una cosa, una experiència superficial uh -huh. Parlo de la patata i a ja la persona està en un grau d'hipnòtic més profund ja. no? Faràs algun experiment amb ella? Ella s'hi presta, ella s'hi vol predisposar Sí, doncs pues podem fer algun experiment Però comencem sí, primer no? per l'audiència? Fem primer el relax Doncs el, micròf, el micròfon esteu, teu l'ona arciana també i endavant aquesta experiència que amb el mestre Arnau ja comença i amb aquestes impressions sonores musicals i la seva paraula i les seves ordres enviades via ràdio. Bueno, això del, això del relax seria una, una qüestió de, de relaxar, és afluixar els músculs del cos, els músculs més importants. Eh, aquí podríem pensar que interven diversos factors. Un és el, la concentració total de la persona, un altre és és anar passant per tot el nostre cos i anar volent afluixant els muscles prenen consciència d'afluixar els muscles del cos. Una vegada aquests muscles fluixos s'entén que la persona està relaxada. Una vegada la persona està relaxada s'entén que si i continuem un diàleg o provoquem un diàleg amb nosaltres mateixos amb aquest estat de relax, el diàleg o les hordes que nosaltres ens vulguem imposar, aquestes hordes una expressió seria van a missa, seria que les ordres que ens donem en un estat de relaxament o de relaxats eh, penetren més al nostre inconscient. Les òrdes que nosaltres ens donem en un estat de consciència normal no penetren el suficient, per això és molt important la persona que dialoga o que s'imposa òrdes en estat de relax, aquesta persona pot aconseguir grans metes a la vida. Per exemple, eh, pot donar ordres per a mm, progressar en el treball, pot donar ordres per tindre una millor salut, pot donar ordres per ser més per augmentar el don de gent, pot donar o ordres, la felicitat. Pot donar ordres també i pregunto per eliminar un dolor que en aquest moment Així mateix a mateix. I és l'experiència el que quivulgui fer-ho, pot fer. I ja ho veureu. Jo intentaré amb el català meu de Lleida, intentaré relaxar-vos és el timbre de veu i és la musiqueta aquesta de fons que esteu escoltant siguin, eh, siguin les meves ordres o siguin meves, les, meves, les meves indicacions intentarem relaxar-vos eh, i ja veureu els resultats després podeu telefonar dient a veure què tal com, com ha anat Bueno, s'entén que heu d'estar sentats i si voleu estar estirats, podeu estar estirats. Els peus, els, les cames, no han d'estar cruzades. Els braços, apoyats, si esteu estirats, els braços al llarg del cos. I si esteu assentats, els braços poden estar apoyats sobre els vostres genolls, sobre les vostres cames. Podeu tancar els ulls, tanqueu els ulls i si teniu alguna, alguna prenda, alguna cosa que, que us apreti, afluixeu-la. Esteu assentats o esteu estirats, com vulgueu, tanqueu els ulls. Bé, ara es tracta simplement de fer això que, que he dit abans, començar per una part del cos. Podem començar per concentrar-nos en la cama dreta, per exemple. Imagineus que la cama dreta, al peu, com no sempre el peu, els muscles dels dits del peu i del peu, tot ell, els voleu afluixar. Dóneu aquesta ordre mental d'afluixar-los, afluixeu-los, sentiu-ho i experimenteu que el vostre peu dret està fluix, distens, relaxat, relaxat. El pèl dret, sentiu-lo així relaxat, apollat, agradablement. Continua puixant els muscles de la cama, dreta, fins al xonoll, fins a la cadera. La cama dreta, així, la teniu puixa, relaxada, distensa. Imagineu-vos que els muscles del de la cama poden ser fils o cordes cordes de, de llana aquestes cordes quan el muscle està tens estan les cordes tenses quan el muscle està fluix aquestes cordes s'afluixen i estan torçades així es continuï ara els muscles de la cama com si fossin cordes de llana forçades, fluixes, vistències. Deixeu així la cama dreta relaxada, apoyada i passeu a avui a puixar els muscles de la cama esquerra. Aquests muscles de la cama esquerra comenceu per visualitzar el vostre peu esquerre. Fluix, relaxat, a, fins al genoll, fins a la cadera, tota la cama esquerra fuixa, relaxada, distensa, apoyada. I ara sents que la teva cama esquerra pese, pesa, pese agradablement. Ja tens les dues cames fuixes, relaxades, distenses. Passa ara a fuixar el braç dret els dits de la mà dreta. Pensa en els muscles dels dits. Afluixa els dits, relaxats, distensos. A l'avantbraç, al braç, fins a l'ombro. Tot el braç, relaxat, distens, fluix. Sent la sensació aquesta que a mesura que el vas afluixant, el braç està més i més apoyat. Pots sentir a vegades a les cames una sensació de formigueig, pots sentir també més calor. Aquesta calor, aquest formigueig, no t'assustissés normal, és, és fruit de la mateixa relaxació. Ara passem a afluixar els muscles del braç esquerre. La mà esquerra, fluixa, distensa, a l'avantbraç, el braç fins a l'ombro, relaxat, distens, fluix, fluix, agradablement relaxat. L'esquena. Concentra't, visualitza la teva esquena. Els músculs de l'esquena els vols afluixar. Bé, més o menys, afluixa -ho. els músculs de l'esquena, sent la teva esquena apoyada, més apoyada, relaxada, més relaxada encara, relaxada. Ja tens la teva esquena relaxada, extensa, fluixa, fluixa. el coll afluixi les muscles del coll sent el teu cap agradablement apoyat i els muscles del coll estan relaxats distensos, relaxats el coll ja està fluix distens, relaxat la mandíbula també està relaxada la llengua, lleugerament doblegada, tocant el paladar, també està relaxada. Pràcticament ara tens tot el teu cos relaxat. En aquests moments no penses en res, no tens ganes de pensar, no tens ganes d'imaginar. Estàs disfrutant, jollint d'aquesta sensació tan agradable que és la, la relaxació, el relaxament. Bé, en aquests moments eh, pots també encara prosseguir la relaxació dient, per exemple, que els teus pulmons treballen, treballen però relaxats. Visualitza els teus pulmons. Els teus ronyons treballen per relaxats. Les L'estomac també està treballant relaxat. Els intestins relaxats. Pràcticament tot el teu cos està relaxat. Pots visualitzar. Eh? Imagina't que estàs Has tirat a la platja sobre la sorra, que tot el teu cos està completament apoyat sobre la sorra. Imagina't un cel blau, blau. Imagina't també que hi ha una brisa templada que està acariciant el teu cos, que estàs molt a gust, que tot l'entorn teu està col·laborant a que la teva relaxació sigui cada vegada més i més profunda i estàs bé, que estàs a gust no hi ha problemes ara tu pots dir aprofitant aquest moment de relaxació aquest moment que es pot dir un estat alfa també et pots dir que cada dia que passe disfrutes d'una bona salut que cada dia progressaràs dintre del teu camp laboral, que seràs més simpàtic amb algunes persones. També et pots dir, i repetir el cada, cada dia, aprofitant la relaxació, en el moment d'estar relaxat, pots dir que si tens fallos de memòria, per exemple, o problemes de memòria, que la teva memòria augmenti dia a dia. També pots dir que que seràs més, més carinyós, per exemple. Si tu consideres que no és suficient carinyós amb algunes persones, tu pots dir que seràs més carinyós i veuràs com, com així serà. Com canviaràs? No trobaràs els resultats d'un dia per l'altre, però a cap d'uns dies veuràs si ho repeteixes i si ho fas cada dia. Cada dia relaxes de la mateixa manera que ho hem fet avui. En relaxes i en el moment d'estar relaxat et repeteixes aquelles coses, t'ordenes de fer, aquelles coses que tu vols millorar, veuràs com ho conseguiràs. A més, ara, quan conti 3, obriràs els ulls i eh, reincorporaràs. Si alguna dolència, si alguna molèstia tenies... Qualquer cosa que tinguessis abans de, de practicar aquesta relaxació, ara, al trencar la relaxació, a l'obrir els ulls ja a l'incorporat, haurà desaparegut per complert. Ja no sentiràs cap molèstia, cap dolor, i et trobaràs molt optimista, diguem content, feliç, i amb ganes de, de viure amb una... amb una gran sincronització amb allò que et rodeja ara contaré 3 obriràs els ulls i t'incorporaràs 1 2 i 3 obre els ulls el pots incorporar i endavant